ולא יוכל לדין אם שתקיף ממנו. כי יש דברים הרבה מרבים חבל, מה יותר לאדם? כי מי יודע מה טוב לאדם בחיים, מספר ימי חיי הבלו ויעסם כצל, אשר מי יגיד לאדם מה יהיה אחריו תחת השמש.